Kapittel 29 Ved Ariel, Ariel, byen hvor David slo leir Føy år til år, la høytidene gå sin rundgang Og jeg må gjøre det trangt for Ariel, og det skal bli sorg og klage Og hun skal bli for meg som illstede på Guds alter Og jeg skal slå leir på alle sider mot deg Og jeg skal beleire deg med en palisade og reise beleiringsverker mot deg og du skal bli fornedret slik at du taler fra jorden, og som fra støve vil det du sier lyde lavmelt. Og liksom ett et åndemedium skal din røst bli «Ja, fra jorden», og fra støve vil det du sier lyde som piping. Og hopen av dem som er fremmede for dig, skal bli akkurat som fint støv, og hopen av tyrannene akkurat som agnene som blir borte. Og det skal skje på et øyeblikk, plutselig. Fra herstyrkenes Jehova skal du få oppmerksomhet, med torden og med jordskjelv, og med en kraftig lyd, stormvind og uvær og en fortærende ils flamme. Og akkurat som i en drøm, i et syn om natten, skal du gå med hopen av alle de nationer som fører krig mot Ariel. Ja, alle som fører krig mot henne, og beleiringstårnene mot henne, og dem som gjør det trangt for henne. Ja, det skal gå akkurat som når den sultne drømmer. se! Han spiser, men han våkner, og hans sjel er tom. Og akkurat som når den tørste drømmer. Se, han drikker, men han våkner. Og se, han er trett, og hans sjel er uttørket. Slik skal det gå med hopen av alle de nasjoner som fører krig mot Sionfjellet. Drøy dere, menn, og vær forbløffet. Forblind dere selv, og vær forblindet. De er blitt beruset, men ikke av vin. De har ravet, men ikke av rustrikk. For over dere har Jehova utøst en dyp søvnens ånd, og han lukker deres øynene profetene, og deres soder synserne har han tildekket. Og for dere blir syn av alt dette som ordene i den forseilede boken som de gir til en som skjønner skriften i det de sier, vær så vennlig å lese dette høyt. Og han må si, jeg kan ikke, den er jo forseilet. Og boken skal bli gitt til en som ikke skjønner skrift, i den han sier, «Vær så vennlig å lese dette høyt!» Og han må si, «Jeg skjønner ikke skrift i det hele tatt!» Og Jehova sier, «Fordi dette folket har nærmet seg med sin munn, og de har æret meg bare med sine lepper, og de har fjernet sitt hjerte langt bort fra meg, og deres frykt for meg blir menneskebud som deres bort, se!» Derfor er jeg den som igjen skal handle underfullt med dette folket, på en underfull måte og med noe underfullt, og deres vise mens visdom skal forgå, og deres kloke mens forstand skal skjule seg. Ved dem som går meget dypt for å skjule sine råd for Jehova, og hvis gjerninger har skjedd på et mørkt sted mens de sier, «Hvem ser oss, og hvem vet om oss?» «Så fordervet dere er!» «Skulle pottemakeren selv regnes som leiren? Ja, skulle det som er dannet si om han som har dannet det? Han har ikke dannet meg. Og det som er formet, sier vel det om han som har formet det? Han har ikke visst forstand. Er det ikke bare en svært kort tid igjen, og så skal Libanon forvandles til en frukthage, og frukthagen skal regnes som en skog? Og på den dagen skal de døve visselig høre bokens ord.» Og ut fra mulm og ut fra mørke skal til og med de blindes øyne se. Og de sakmodige skal i sannhet øke sin fryd i Jehova. Og i Israels helge skal selv de fattige blant menneskene glede seg. For tyrannen skal få sitt endelikt, og skrytalsen skal få sin ende, og alle som er årvåkne for å gjøre skade skal avskjæres. De som får et menneske til å synde ved sitt ord, og de som legger ut lokkemat endog for den som i rettesetter i porten og de som skyver den rettferdige til side med tomme argumenter. Derfor, detta er hva Jehova har sagt til Jakobs hus, han som løskjøpte Abraham. Nå skal Jakob ikke skamme seg, og nå skal hans ansikt ikke blekne. For når han ser sine barn, mine hennes verk, i sin mitte. skal de hellige mitt navn, og de skal visselig hellige Jakobs helge, og Israels Gud skal de betrakte med ærefrykt. Og de som farer vil i sin ånd skal i sannhet lære forstand, og selv de som murrer skal ta imot undervisning.